manisaba kwa mpaka mwezi wa tano, mwitikio ulikuwa mwezi wa tano i mean ambao ni financial year iliyopita tulikuwa na watu tuliowasajili kutumia mashine za EFD walikuwa 100 mia, kama 450 mia hamsini, hamsini mpaka mia, mia tano. lakini kwa sasa hivi naona mwitikio ni mzuri tumeshafika hamsini. kwa hiyo naona mwitikio ni mzuri kwa upande wa matumizi ya mashine za EFD na ni kuangalia tu kwamba watake umma kwa ujumla au municipal kwa ujumla kwamba kwa, kwa, kwa upande wa wanunuzi hasa niongeleke kwa upande wa wanunuzi. Upande wa wanunuzi nao kwa sheria ya usimamizi wa fedha ya mwaka 2015 nao wanapaswa kila wanaponunua wadai receipt ya EFD. Ninaposema wanunuzi ina maana ni mtu mmoja moja makampuni ya watu binafsi taasisi za serikali hao ni wanunuzi lazima wadai mashine ya EFD na wakidai wakinyimwa wanatakiwa watoe taarifa mamlaka mapato kwamba nimeenda kwa, ni kwa fulani ameniuzia bidhaa bila risiti aidha unaweza kuleta kwa maandishi au kaje we mwenyewe tu ukatoa kwa sababu kulipa kodi ni uzalendo hivyo kama hautatoa taarifa na ikabainika ulinunua bidhaa kwa fulani hao duka fulani hao umepata huduma semu fulani kwa hiyo wewe sheria nayo kuacha salama itakutoza adhabu ya ja 1030 mpaka milioni moja na nusu kama ni mtu moja moja kampuni taasisi za serikali mashirika ya umma kwa hiyo nao sasa hivi serikali iliona nao tuwabane hao hawa watu nao wao na wajibu tusumbate tu mfanye biashara kamba hajatoa na yeye adai ashiriki kudai kudairi yake ili hapo baadaye serikali iweze kukusanya kodi yake kupitia mashine hizo au anaweza katozo hiyo pesa au kwenda jera pia vyote viwili ukatozwa adhabu na ukaenda jera. kwa hiyo tunasitiza, tunaomba wananchi kwa ujumla wao kila wanaponunua bidhaa au kupata huduma basi wakumbuke kudai resiti kudai resiti haitoshi pia uangalie je ile thamani ya pesa ulioilipa kwa kupata huduma au bidhaa ile inalingana na hiyo kwa mfano nikutolee mfano wa habari unaweza kukuta ume, umelipa labda elfu lakini yaka kuandikia 1200 umelipa milioni mbili ana kuandikia 200 kwa hiyo hilo na tatizo kwa hiyo wananchi tunawaomba muhakikishe umetoa fedha na risiti, imetolewa kulingana na ile ile thamani ya pesa uliolipa. unapotoa pesa pale hakikishe umevadi risiti yako usiiache usipuuzie kwa sababu tumefanya uchunguzi wa kutosha kwa watu hawadai risiti, wa wengine wanazitoa wanaziacha pale sasa unakuta wengine wanatumia mnyanya huo huo wanakuwa watoi resiti wanasema wateja hawataki. Kwa hiyo tunaomba wananchi hakikisho umechukua resiti yako na uangalia thamani ya pesa uliyolipa inalingana. wafanya biashara hakikisheni meza zenu pale mnapokuwa mnauza. Kama mtu hajatoa risiti, hakikisha meza yako iko sawasawa. Mana kwa wengine wa biashara tumegundua wakisha kubano kule ah mimi nilitoa risiti hizi unakuta ukichunguza unakuta zilikuwa za juzi au wiki iliyopita na hilo nao tunaliona ni tatizo. tuwakishe miezi za hapo kwenye eneo lako la kutolea risiti, liko safi. Kionekana kama ulikuwa una receipt umetoa receipt ukasema umetoa ya leo lakini tukabaini ilikuwa ni ya siku iliyopita au wiki iliyopita na yenyewe itakuwa ni kosa tatakuwa umetanganya. Kwa hiyo tumekuta risiti zingine ziko pale nyingi hawa ha awasikui. Ha kwa hiyo na wewe biashara hakikisha meza zako iko vizuri. Siku imeisha pale, toa hizo. Imekuwa sasa huo inakuwa kama ni uchafu. Kwa sababu ni dhima yetu kuu ya kuzungumzia hilo. Kuna namna ambavyo linasababisha hasara katika ukusanyaji wa kodi. Eh ndiyo. Kwa mfano ni kwa wale wa kodi ya ongezeko la thamani kama ndivyo anza kusema. Eh ile 18%. Mtu asipotoa ile ile ile ile receipt ina kwa mfano kama bidhaa ilikuwa ni 1000, kwa hiyo ukipiga asilimia zile unakuta kuna kodi pale itakuwa imepotea. Kama ni laki moja, mpiga hesabu utakuta kwamba kuna kodi ya serikali imepotea pale F10 na nane. Kwa hiyo tunaona watu wasipotumia receipt wanahesabishia serikali kuto kukusanya kodi yake inayotakiwa. Na dhana ya kuwa na hizi mashine kwa hawa wafanyabiashara wakati, ni kwa kuweka kumbukumbu zao sahihi za kodi hata na wao wenyewe watu kwamba si muda wote hao wenye biashara wanakaa dukani wanaaweka wafanyakazi wafanya, wafanya biashara amini wafanyakazi ambao wamewajiri wanalipa mshahara sasa hii mashine kama utakao me bidhaa zako zote umeziweka kwenye mashine itakuwa ni rahisi kugundua wewe kwamba hizi bidhaa naona zina zina upungufu yani ina control ule utokozi mdogo mdogo na pia katika masuala ya kodi ambayo ni swala nyeti, katika ukadiriaji wa kodi tunapowakadiria sasa unakuta wengine wanasema hii kodi nimewekewa kubwa. Kwa hiyo hii pia inaweka uwiano sawia wa kuhakikisha kodi iliyokadiriwa ni sahihi kwa upande wa mlipaji. Hii inaondoa ile ya kusema bwana nimebandikiwa imekwaje. Kwa hiyo hii nijibu sahihi kwamba wafanyabiashara watakadiriwa kodi zao kulingana na kile ambacho kimeonekana kwenye mfumo kasa mnatambuaje mna, mna, mna, mauzo ya mfanya biashara kwamba anatikidhi kiwango ambacho kinatakiwa kulipiwa receipt ya efd kuna biashara ambazo ziko wazi kwa mfano kama hizi za ya hizi ha? na hizo ni obvious kabisa watu wanaouza hizo bidhaa kwa sababu ni kama moja tu unakuta kana gharama kubwa ka kifaa kadogo kwa hiyo hao ni automatic wanaingia moja kwa moja kuweza kuingia kwenye mfumo wa mashine za efd awamu ya pili na pia huwa tunafanya ukaguzi kwa kwa tunafanya ukaguzi kwa hesabu yake ya kwa kotoa tunajua na tukiona tunashaka tuna, tuna huyu tunamweka hata mtu wetu mtu wetu pale akaa hata wiki hata wiki mbili ili tuweze ku, ku, ku, kupima huyu biashara yake ana sifa au hana na wafanyabiashara baadhi hawajui ni, ni, ni, ni duka gani ama bidhaa gani zinatakiwa kulipiwa ama kutumia mashine za efd mnafanyaje hawa kuwajulisha katika hilo na wafai biashara wenye sifa ni biashara yoyote ile eh? kama biashara yoyote haibagui huyu hai, ana lakini kama mauzo yako kwa mwaka milioni 18 au 38 na 800 au unaweza kukaribisha esasibia koika tisa kwa siku. Hiyo hana budi kununua mashine ya ya electronic. Mm. Na nafuatiliaji na, wa kujua kwamba mauzo ndio hayo ndio kama ulivyosema kwamba aidha hey, mweke mtu wa kuchunguza katika hilo, ama pengine ukubwa wa bidhaa mnazozikuta ndani tayari unawapa nafasi ya kumtoza kiasi kicho kwa sababu najua kwamba atakuwa anaingiza kiasi fulani kwa siku. Mm. Sheria zilizokuwepo kabla ya mabadiliko walikuwa anatakiwa watoe receipt kwa kila bidhaa kuanzia shilingi 5000 na kuendelea. Sasa unakuta mzunguko huko ni mkubwa wanauza hizo bidhaa sababu TRA kama TRA sasa hivi tunatoza kodi tunatoza kodi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya serikali kwa hiyo hatujao isolated serikali inatusaidia mkoa mkoa wilaya na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinatusaidia kwamba jamani hapa me, mepaona, uh, shatuwezi kukaa kama sisi kwa sababu ni sisi ni chombo cha serikali cha kukusanya mapato ya serikali kwa hiyo tunashirikisha na wenzetu hasa ofisi ya mkuu mkoa wilaya dasi, na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa vya kutosha uh, ili liweze kufanyika kwa kina zaidi ni lazima mwananchi aweze kudairi ya efd ambayo tunaohakika malipo yake yanakuwa mieingia katika system ya serikali tasam mnafanyaje kumjulisha mwananchi huyu aweze kutambua kwamba nikienda duka fulani natakiwa ni Dairy City ya EFD na sio City cause si wote wanaweza wakawa na na, na. kuna wengine kwa kuzungukuta hawana sifa ni kweli lakini majority ya watu ambao wapo wana sifa hiyo mauzo ya kwa siku 38800 wapo wengi sana kwa sababu unazo wewe mwenyewe tu kaona kama umeununua moja tu nakuta umelipa hamsini na kuendelea. Kwa hiyo huyo unaozo kasuspect kwamba huyo lazima atakuwa na mashina IFD. Hawezi haana sifa hiyo ya kuwa na mashine. Kwa hiyo sababu tumekuwa tukipata malalamiko bwana nimeenda sema fulani, sijapata receipt ya IFD. Kwa mfano pembejeo za kilimo hazitozwi. Hata kama mtu ana ma, mauzo ma, ma ya milioni mbili na kadhalika lakini solong hada had, had, had, na anadili na, na pembejeo za kilimo madawa ya binadamu haya Mm, unka bangano labda hizi nafaka nafaka hizi hizi nafaka nafaka hizi hazina kodi ya ongezeko la thamani mpaka pale tu hiyo nafaka itakapokuwa imebadilishwa umbo kutoka nafaka kwenda sasa labda hiyo nafaka imetumika kupika chakula labda hotelini Ndiyo sasa ile chakula ndiyo kinatozwa viti lakini kama nafaka yenyewe haina haina okay. kodi ya ongezeko la thamani kwa mkoa wetu wa Kagera kwa ripoti ya Juni 2017 tunatakiwa kuwa na wafanye biashara 1500 kuwa na hizo mashine za FD kimkoa na kweli wanazo wote au, au na ndio maana tuna tunaendelea tuna na kuwatambua hao nimepata ripoti jana eh, kuna maduka mengi yamefungwa kwa sababu ya watu wanasifa eh, na tulisha hapa taarifa lakini hawataki kununua zile mashine kwa hiyo kuna sasa hivi tunachukua hatua ya kuwafungia ili wajue wow, kabisa kwamba tupo tuko makini na hili jambo. Tutaka kujikita hapo pia Mleba. Pengine mna mna ni mangapi ambaye mpaka? Kwa, kwa sababu jana paka taarifa ya juzi ni kama maduka 20 na tano hivi. Na wengine wameanza kuchukua hatua, wamelipia. Wamekuja watu wako hapa lakini wanabiashara kule Mleba wamekuja jana. Nimeona kama watatu tayari wameshalipia. Ya yeah, kwa mfano hayo 25 watano italikwaa ingize shilingi ngapi? Kwa sababu yale ni ya ya pili. Hmm. Awamu ya pili hawa wa biashara wakati, wadogo. Wao kuingiza sio kuingiza in-search. Kwa sababu ungekuwa tumemsajili kwenye kodi ya ongezeko la thamani ndio tungeza kutathmini ni kiasi gani cha ambayo imepotea. Lakini hawa ni wale wadogo kuwasaidia kama nilivyosema hapo awali kuwasaidia kwanza wao wenyewe kuweka kumbu zao sahihi na pili kutusaidia sisi hapo mbeleni kuweje kumtambua kati ya kumkadiria kodi ili asi, asione kama ame ameonewa katika masuala ya kodi. Na, pi, na tatu ni kuhakikisha kwamba unahalalisha ile bidhaa uliyonunua kwamba hii sasa hii na uhakika hata mwananchi yule anainunua anaona hii sasa imeenda serikalini moja kwa moja hii. Kwa hiyo hata kapu kuja mwakani katika masuala mengine ya kikodi na hata katika kumbukumbu zake hey, pande zote mbili hizo zizokuwa zimesaidiana kwa pamoja. Kwa pande wa kwake yeye na kwa upande wa serikali pia. Tukiachana na upande wa kutazama kuingiza pato wa serikali, athari gani ambazo mnazipima upande wa pili kwa wale ambao wanakuwa na huduma sasa mmefunga duka? Athari gani ambazo mnazipima au wamlitazamia ile pengine? Kwa sababu si tu kazi kwa miongozo ya taratibu, sheria na kanuni. Hmm. Sheria naniambia huyu ana sifa ya kuwa na hii mashine hmm. na umesho mpa taarifa na amekaidi. Kitakachofuata sasa ni kuchukua hatua za kisheria kuweza kumfungia. Na sisi atupende sana tufike huko. Kwa hiyo nadhani tunafanya hivyo kwa mjibu wa sheria. Na wale ambao ni wa kaidi kaidi tuweze kwa katika msari unaotakiwa. Sababu kubwa wanazozitoa kwamba ku kujiingiza kwenye huo mfumo ni zipi? Sababu ambazo tumezifuatilia na kuziona kwanza walikuwa anaona gharama. Walikuwa analeta changamoto kubwa kwamba tuliambiwa mashine za bure zipo lakini serikali yetu kupitia bunge lake tukufu lili li, li, li, li hilo jambo na kuweza kulikarama za mashine ziwekweje. lakini kwa jedwali la saba, la sheria ya usimamizi wa kodi la mwaka sita, limeainisha mambo yafuatayo naomba ni ya semi. kwanza kabisa katika hili kuna makundi matatu kundi la kwanza ndio nimesema wale wenye mauzo yao ya kuanzia milioni 10 na ishirini, Hao ndio tunaambia wafanyabiashara hawa ni wadogo na wakati. Tukija kundi lingine ni wale mauzo yao ghafi yanaanzia milioni 20 mpaka milioni mia Hao wanapaswa kutengeneza mahesabu ya mezania. Maana namposema hesabu za mezania ni wale wanaoandaliwa na wahasibu wa waliosajiliwa na bodi ya, ya wahasibu NBA na kundi la tatu ambayo ndio hawa wakubwa sasa mauzo yao kuanzia milioni mia na kuendelea ambao wamesajiliwa kodi ya ongezeko la thamani yeah. sababu nyingine kwa Atulisho, tarifu, sasa sema tu tatizo linatokea najua kuna walipa kodi wengine mpaka vutane, wengine ni waelewa kwa hiyo hao tulipoona kama hawa, wanakuwa na kigugumizi hao hataki kutii sheria basi tumechukua hatua hizo ndio vipi kwa upande wa visiwani mna, mnafanyaje kwa fikia kule Ah, nashukuru sana hilo swali nzuri sana. You Ninao know, ripoti hapa ya meneja wetu wa Mleba ambao ndio na visiwa vingi. Anaenda kule kusanya kodi kwa upande wa kodi ya mapato na, na pia kutoa elimu. Na tarehe saba mwezi huu afisa elimu kwa kodi wa kwetu. Wataambatana na mkuu wa wilaya ya Mleba kwenda kutembelea vile visiwa na, na pia kutoa elimu. Kwa sababu tumeona ni eneo moja hapo ambao tunazoweza kodi ya serikali na kuweza ku, ku, ku, wale wenye sifa tukawa wakanunua mashine na kuzitumia kuna wanaokiuka sasa utaratibu hatua gani mnafanya kuhakisha kwamba wanazingatia sheria sasa kundi unapana sheria zikatungwa kama muongozo kama mtu um, tumeona haja hajatoa toa receipt yeye na na sifa na na mashine adhabu sheria inatamka wazi atozwe current point Mia mbili hadi 300. Unaposema current point current point moja ni shilingi 1015. Sasa ukipiga mahesabu ya haraka haraka kwamba sheria inamtaka kama amepatikana na ile adhabu atatozwa kati ya milioni tatu mpaka milioni 4 na nusu ndiyo sheria inavyo tamka. Nayo utakuja tutamsikiliza uone kitu gani kilipelekea mpaka akatoa hiyo kama sababu sio za msingi au umeona amefanya makusudi Unaweza kwa ile maximum milioni 4 na nusu. Kumsikiliza asi unaweza kumwekea ile ya minimum milioni tatu. Lakini siwe juu ya hapo au chini ya hapo. Ya. Yeah. Mama untilie watu wa, wa vyakula wanasema nao pia wana wanalazimika kuwa na resiti za e Hapana, ndio maana nikasema ah mama untilie hapo kwenye mfumo usio rasmi wa wa kibiashara. Hmm. Kwa serikali sasa hivi ina mpango mkakati wa kuhakikisha hao nao mamantilie wana boda boda, vikundi vingine vidogo vidogo mmc hawa nao wanaotengeneza vyakula kwenye matukio kwa hiyo nao serikali sasa hivi na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba inawaweka kwenye mfumo ambao unawatambua tutawapa vitambulisho maalum hiyo kwa kifupi tu nisemwe kwamba hawa mamantirie hawapashikuwa na mashine zayefu. Akini vi migahawa hii ambayo ipo ina maeneo ya kudumu tumewataka nunue mashine na wengine tayari wamesha nunua. Uh, wilaya inayochangia kiasi kikubwa katika pato uh, kwenye makusanyo ya TRA ni ipi? Ya Karagwe iko vizuri katika mchango wa kodi. Ngara na yeye ngara inatusaidia kwa mambo mawili. Kwanza kuna zile hatua ya kutoa huduma kwa pamoja kuna boda ziko mbili kubwa pale kuna boda ya rusumo na kabanga sasa yale kuna ile ile ile kodi tunaita ile transit charges pale magari yanapotoka ya ya, ya ya kigeni yanapotoka kwenye nchi zao kuja Tanzania au wametoa mizigo kutoka Tanzania kupeleka Burundi kwa hiyo kuna hiyo kodi kwa hiyo hizi boda mbili kwa kweli zina mchango mkubwa sana katika mapato ya serikali na kwa sasa hivi ni kama ndio wilaya inaofanya vizuri katika makusanyo ya ya kodi kwa sababu ya, ya hizo boda mbili za, za kwetu kubwa. Na wilaya nyingine ni Mleba. Mleba inafanya vizuri kwa sababu ina viwanda ingawa vina Kuna kama chumwini, kuna Mali juisi kuna cha spiriti. Inga Mali juisi na na na, na, na, na, na kile cha Spirit naona vimefungwa kwa muda lakini ni wilaya ambayo ina mchango mkubwa kwa sababu yenyewe ukienda mpaka visiwani kule e, ni ni wilaya ambao kwa kweli iko iko iko iko iko vizuri katika makusani. na hata wilaya yetu ya Miseni hapa tuna mpango kufungua ofisi pale misenyi tumeona kuna kuna kuna, kuna, kuna potentiality ya, ya kodi pale ndani mwezi wa kumi au wa kumi na moja, tunaweza kupeleka maafisa yetu pale tumeona na yenyewe inakuja vizuri hata katika biashara za kilimo pale zinaenda vizuri manisipa ina nafasi gani? Hai, sasa hilo ndiyo baba <laughs> Kwa kweli inakusanya vizuri. Hiyo ndiyo ambao inakusanya kwa sababu kuna viwanda kinatanika wana mchango mkubwa sana. Hmm. Hmm, kuna kampuni ya utafiti pale IDI. Eh, kwa manisipa kwa kweli ndiyo inao, inao hasa hasa kwa upande wa kodi za ndani hmm. lakini inafaa vizuri na viwanda. Lakini ukija kwenye upande wa forodha, sauni mimi kama manager nasimamia hmm. pia eh, kodi za, za, za forodha, za kodi za ndani nasimamia. Chukula ni mpaka ambao ni mkubwa na tunaotegemea. katika makusanyo yote ya ya ya, ya forodha kwa mkoa wa Kagera e, mtukula inachangia si 75% ya makusanyo yote kwa hiyo ni mpaka ambao kwa kweli huko vizuri kwa hiyo hmm. okay na maeneo ambayo mnaweza mkawa mnayategemea kama TRA kwamba hapa tumeweza kuingiza mapato lakini unakuta miundo mbinu sio mizuri ya ya ya kufikia ya, ya yale maeneo ili pengine kuna namna ambavyo linawakuhamisha na kauli yako ni nini katika hiyo eh labda mnataka kufika labda sehemu lakini barabara ni mbovu labda labda kuna changamoto tu ambazo zipo kwa wetu wa Kagera ni mkoa ambao una una njia nyingi ambazo sio rasmi kuanzia Nchikavu mpaka upande wa Majini pamoja na mtu wa Kagera pia kwa hiyo kuna kuna mageno mageno ambayo yanafanyika ya, ya kwa hiyo ndio naiona na, na changamoto na hiyo changamoto pia kuna wenzetu na wao unakuta sisi tunafanya upande wao na wao unakuta wenzetu wanaofanya hizo biashara na wameweka watu wao kwamba wanatumonia tena sisi mm. kwamba TRH sasa wako hapa kwa hiyo ni changamoto lakini tumefikishisha upande ya serikali kwenye usi ya mkuu mkoa na wanatusaidia kwa kweli mm. katika changamoto ya kukabiliana na magendo vyombo vyote vya linzi na usalama mm binatusaidia katika kuhakikisha mipaka yetu inakuwa salama na kodi inakusanywa na mabadiliko ya kodi ya sasa katika hilo baada ya kuanza kuwasaidia labda. Eh fine, tunatoza fine ukiona tuna mtu amekiuka. Hmm. Kwa upande wa foloza sasa naongelea. Tunatoza fine kwa mujibu wa sheria. Ndio. Okay. Wito wako sasa nini Mi ni nini hiyo? Nini? Nichukue nafasi hii kuwa kuambia wananchi wa Kagera kwamba sasa hivi kwa pande ofa ya watoe receipt za IFD kwa kila bidhaa huduma watakao toa na kwa wa wanunuzi yani mtu moja moja taasisi za serikali mashirika ya umma kwamba waadairi receipt na wasipo na wakidairi siti, wasipo wasipopewa basi watoe taarifa watoe taarifa kwenye ofisi ya mamlaka ya mapato gaiza kwa kuandika barua ya siri au kuja kumuona meneja moja kwa moja ili achukue hatua tatu kama mapato wa sawa hivi na ina mpango wa kuwafichua wale wakwepaji wa kodi na hutoa 3% kwa kodi kipatikana ambayo ilikuwa imekwepwa kama mtu alikuwa amekwepa milioni kadhaa hizo milioni mia kodi kapatikana kwa hiyo utapiga asilimia yako tatu, eh, basi utapata haya zako zile watakupa. na kwaani mtoa taarifa inakuwa ni siri tunamuhifadhi kwa hiyo anaandikiwa cheki anapewa kutoa taarifa yako hata kama zimekuja bilioni ngapi uwezo wake ni kulipa milioni ishirini hiyo wito wangu anainchi wafichue hayo makundi matatu nataka nifafanue kama ifuatavyo Tukianza na hili kundi la hao wadogo wao wakinunua ile mashine zile gharama wanatakiwa waje wazi kwa mwaka unaofuata Kwa mfano amenunua mashine saba gharama yake labda ilikuwa laki saba na elfu Ataka Atakapokuja mwaka nane anakadiriwa kodi ile gharama yake kama imekadiriwa tuseme hii ilikuwa gharama ya mashine Kasema kodi akaja laki tisa kwa mwaka mzima wa 2018 lakini hizi gharama za mashine zitapunguzwa kwenye ile kodi yake ambayo amekadiriwa. kwa hiyo inakuwa kama ilikuwa alipe milioni kisaba na nusu. kwa hiyo na nusu tu ndio ambayo inakuwa kodi yake kwa hiyo hizo gharama ndio zinakuwa zimechukuliwa na serikali kupitia kodi na ukienda mbali zaidi ukitafsiri ndio utaona kama, kama serikali imempa mashine ya bure sao kienda ukienda kwa tafsiri haraka haraka kwamba hiyo sasa ime, ime, imekuwa huyo mfanyabiashara amepewa hiyo mashine bure kupitia kodi yake au wao wanaotengeneza mahesabu ya mezania na wao kinunua ile mashine atakuja kutengeneza mahesabu yake kwamba mwezi yangu gafi alikuwa ya ni haya gharama zangu za uendeshaji ni hizi sasa ile receipt aliyolipia kupata mashine itapunguza kwenye ile faida ambayo itatozwa kodi Kija hii ya, ya, ya wa, wa ambao wamesajiliwa kodi ya ongezeko la thamani wao badala kusubiri mpaka aji atengeneza mahesabu mwakani, yeye anarudishwa mwezi huo unaofuata nikasaiti kwamba aliyenunua mashine mwezi wa nane, akileta return yake ya mwezi wa nane ambayo italetwa mwezi wa tisa, tarehe ishirini, ambapo tayari imesha tokea Na, tu mfano natakiwe aionyeshe kwenye vati, kwenye kwenye kwenye ritani yake ya VAT ambayo atarudishiwa asilimia moja kwa hiyo ndiyo haya makundi matatu ni Tanzania ni hubarishe umma aweze kujua kwa sababu hapo awali ilikuwa yanapanda changamoto kwamba kuna mashine za bure mashine za bure ndiyo hizo kwamba ukisha kununua mwaka unaofuata wewe utakuja kukadiria kwetu utakuja kupunguza pale kwa hiyo ndiyo maana bashine Kwa hiyo serikali badaku kutoa kwenye fungu lake na kwambia wewe nunua ukikileta ushahidi tutapunguza kwenye kodi yako kwa hiyo uk